Hej! Det är jag som är arga tanten, eller också känd som Ingrid. I somras var jag i Almedalen och intervjuade ett antal företrädare för olika delar inom Feministiskt Initiativ. De intervjuerna har jag sedan spelat upp för medlemmar i Jämtland, och Vi har diskuterat det vi har lyssnat på och lite hur vi kan använda det eller vad vi tänker om det. Ett av de avsnitten kommer du kunna lyssna på här. Hej, det är Ingrid igen. Jag sitter i Almedalen och eh, poddar härifrån för att vi ska få lära oss lite mer om eh, fem feministiskt initiativ politik på riksnivå. Och idag så sitter jag här tillsammans med Martin Jorde från Utrikesutskottet. Mm. Och Martin ska då få berätta oss för oss lite grann. Vad är det som ni gör i Utrikesutskottet? Vilka frågor driver ni och vad är aktuellt just nu? Ja, det är, det är ju hela Sveriges utrikespolitik så det är ganska stort Skuggriksdagsgruppen funkar ju så att vi bevakar olika utskott i riksdagen Så egentligen kan man ju säga att det är utrikesdepartementets frågor som vi bevakar Men det glider ju ganska mycket in också på andra säkerhetsfrågor Så det blir en del försvarsfrågor, och internationellt samarbete och handelspolitik och liknande mm. Och eh, aktuellt just nu jag har ju ganska mycket under våren Nu sitter vi ju mitt här i sommaren och pustar ut Men vi har ju haft värdlandsavtalet med NATO Som en stor fråga under våren Som riksdagen tyvärr röstade igenom Och där vi, vi var starka motståndare För vi tror ju inte på ett Ett närmande till en militärallians Och världsavtalet innebär ju i praktiken Att NATO kan Bli inbjudna att stationera trupp i Sverige Och framförallt ser vi ett problem Med händelse av en konflikt Inte nödvändigtvis ett krig men ett ett skärpt säkerhetsläge att kanske nästa regering som kanske är åt högerhållet skulle bjuda in NATO att verka från svensk mark och eh, ha militära eh, anfall från Sverige. Mm. Och mer? Eh, Sverige har ju också en, en feministisk utrikespolitik nu sedan Margot Wallström tillträdde i oktober 2014 den försöker vi bevaka och där händer ändå ganska mycket vi fick ju just, Sverige fick ju just en plats i säkerhetsrådet i FN mm. men där blir det väldigt viktigt för oss att följa upp och försöka hålla koll egentligen på vad regeringen gör för det är en sak att säga att man har en feministisk utrikespolitik men eftersom det är ett nytt begrepp så är det fortfarande ganska uppe till tolkning vad det ska fyllas med för innehåll Men hittills kan vi väl säga att vi vi försöker bejaka och applådera de saker som utrikesdepartementet gör, departementet gör rätt alltså, jag vet inte vad du tycker Inge men mm. alltså, jag tycker att det är ett av de departementen som agerar bäst inom mm. regeringen mm. Eh, och får ganska mycket själv för det med jämna ja, mellanrum ja, precis. men samtidigt så är det ju bara en del av en regering som samtidigt då motverkar tycker vi en feministisk utrikespolitik till exempel genom att i praktiken stänga Sveriges gränser för migration eller att medverka till det här 300 miljoner kronor till Erdogan-regimen i princip för att de inte ska tillåta att några flyktingar kommer över till EU. Och mm. sånt är vi ju väldigt kritiska mm. mot. Ja. Sen har det varit mycket andra frågor också. Vi har ju övergripande så försöker vi titta på Agenda 2030 det här FNs utvecklingsmål för hela världen och hur svensk biståndspolitik framförallt jackar in i det och hur vi kan till, bidra till en bättre värld mm. med hela Parisöverenskommelsen och klimatpolitiken eh, som är utrikespolitik i högsta grad idag. Ja, även en del handelsfrågor har ju seglat upp. Eh, jag var nyss och lyssnade på ett seminarium här av EU-kommissionen om TTIP-avtalet. det där har ju varit en stridsfråga i snart ett år och kommer säkert att fortsätta vara det ett år till, för det är otroligt segdraget. Det är förhandlingar mellan EU och USA i slutna rum som medborgarna får reda på väldigt lite om. Och eh, det finns en stor osäkerhet för vad det kommer att innebära. Är det till exempel det här investeringsskyddet som det pratas mycket om att företag ska kunna stämma stater för som eh, på något sätt skadar deras lönsamhet i landet. Till exempel om Sverige skulle införa tuffare miljöregleringar mm. så skulle ett amerikanskt företag kunna stämma svenska staten för det. Det är... Eh, det ser vi ju inte som möjligt att införa Jag tänker nya asyllagstiftningen, är det också någonting som ni har varit och tittat på och är inte utrikesdepartementet inblandat i det? Inte specifikt, alltså det landar ju tyvärr kan vi tycka, även om det är mycket av en utrikespolitisk fråga så landar det mycket på migrationsministern mm. i Sverige Morgan Johansson, när det mm. pratas om framförallt som en svensk fråga det är hela tiden närvarande i svenska debatten, så alltså hur mycket invandring tål Sverige där frågan naturligtvis är hur många flyktingar finns det i världen? Mm. Och hur... Där har vi väl Feministisk initiativ, egentligen två huvudsakliga ingångar. Vi vill ju agera säkerhetshöjande i förväg och hindra... Alltså, folk ska inte behöva fly. Det som har fått pågå nu i Syrien i fem år mm. är ju vårt ansvar också. Vi kan inte bara rycka axlarna och säga att nej, de det är helt oförklarligt hur det kan vara krig där. Mm. Det är en självklar produkt av att olika stater skäpar in vapen och pengar och stödjer just sin favorit-sida. Mm. Länge sedan det var ett riktigt inbördeskrig, nu är det mer en geopolitisk kraftmätning som drabbar. Vad är det? Det är väl 23-24 miljoner sy syrier fanns det innan kriget, och nu kanske bara hälften av dem är kvar inom landet. Mm. Det är en fruktansvärd situation. De är ju kvar under ganska svåra förhållanden, ja, många precis. av dem. Så prioritet ett är naturligtvis att stoppa kriget och få till åtminstone ett eldupphör men också att Sverige hittar en politik för att förhindra att nästa Syrien uppkommer. Mm. Och det finns sådana här konflikter runt omkring. Alltså det är det som är så skrämmande. Vi har Yemen, vi har Libyen, Sydsudan, det finns mycket stater, Somalia som riskerar att bli så kallade failed states. Och där det är därför vi åter och åter igen kommer tillbaka till det här konceptet mänsklig säkerhet. Mm. Vi måste sluta prata om krig som att det vore någonting som att ett land går i krig med ett annat. Mm. Så, för det är det vi läste i historieböckerna mm. när mm. små. Så tittar mm. vi på precis. små kartor och pilar och vi tänker på Hitlers arméer som rullade in någonstans. Man kan bygga upp det med tensoldater för att det är ändå så klart och tydligt vilka som krigar ja, mot vilka. Precis. Och det där är ju ofta... Vi pratade om möpar förut, militärt <laughs> överintresserade personer. Jag tycker det finns inte annat att vilja reducera världens komplexitet till mm. någonting som är så simpelt. Något som man gärna kan förklara med lite trupprörelser mot en gräns eller en karta. Mm. Mm. Mm. Och faktum är att det är få krig, som, eller konflikter skulle jag kalla dem som går till på det sättet mm. längre. Nu handlar det om att bygga mänsklig säkerhet en Bygga demokrati, bygga institutioner som fungerar, bygga early warning system som ser till att saker som Syrien inte får utvecklas. Krig är ingen naturkatastrof. Krig är något som skapas av många människor under lång tid, som kostar mycket pengar och kräver mycket förberedelser. Så det går ju att se i förväg när det är på gång. Absolut. Jag tänker du pratade tidigare om handels, att, att ni tittade också på handelsfrågor och så. Och i det här fallet när vi nu pratar om de här konflikterna och, och vapen, hur agerar vi och hur tänker vi när det gäller vapentillverkning och vapenexport? Alltså, vi, vi vill ju stoppa svensk vapenexport. Vi i första hand till diktaturer. Det är väl det är första steget. och Där har vi en enormt stark folkopinion bakom oss. Mm. Svenska fredsbrukare säger att det är åtta av tio svenskar tror jag det är, som är emot vapenexport i diktatur. Tydligen inte vår regering. <laughs> det är väldigt märkligt att Sossar och miljöpartister fortfarande kan försöka snå åt sig äran till att inte förlänga ett samarbetsavtal med Saudiarabien men fortfarande göra följleveranser av vapen dit. Och det är ju inte enda vi har. Alltså, Stefan Löfven har ju åkt runt och försökt sälja jas till en hel rad. Länder. Redan innan han var statsminister så tyckte han som metallbas att det här var en utmärkt idé. Och antingen är det demokratiska problem som juntan i Thailand. Ska de verkligen få använda sitt folks pengar för att köpa svenska stridsflygplan? Och är det är det som ska bekosta våra i våra offentliga skatteintäkter så mycket värda att vi ska ta de pengarna därifrån. Och sen har jag också fattigdomsproblematiken. Jag, alltså jag vet inte om Sydafrikas befolkning är så bekänt av att deras regering köper ett par extra jas -plan. Och allt, eftersom allt mer av försvarsindustrin dessutom är privatägd och inte ens svenskt privatägd utan av utländska bolag så, är det ju, så går ju de här pengarna egentligen bara till företagsägares fickor ändå. Mm. Så på lång sikt så vill vi ju verka för en omställning av den svenska vapenindustrin till eh, civila ändamål. Mm. Och det går ju att göra. Är det något mer du skulle vilja tillägga? Eh, om det utrikespolitiska som vad som är på agendan just nu? Eller? Oj, det finns så mycket. Ska inte du säga någonting, eller Kasta åt mig någon fråga. Mm. Någonting Nej, men jag tycker svårt. att du har berättat ganska utförligt. Nu ska ju vi i Fiemtland då hantera det här. Vi har ju redan diskuterat i ett poddavsnitt vapenexporten mm. och hur vapenexporten eh, vi lever på vapenexport vi får mycket vinster och pengar därifrån eh, vapen som sen på olika sätt används av olika stridande parter, framförallt till exempel i Syrien och sen då när människor flyr från de vapen vi har tjänat pengar på mm. så säger vi ni får inte komma in här mm. och det ser ju vi som en det är en absurd problematik. Så den har vi i ett avsnitt diskuterat. Så det är jättebra liksom att få från dig också ja. nu att Fi också ser på det på det sättet. Och där ska jag säga också att man ska inte låsa sig bara bli den svenska vapenexporten. Vi är en av de större per capita vapenexportörerna i världen. Men Sverige kan till exempel som ordförande i, Sveriges, i FNs säkerhetsråd om ett halvår verka för internationell reglering av mm. vapen och då pratar mm. vi även om sådana här enkla saker som eh, ak 47 och, och mm. handeldvapen mm. som är i praktiken oreglerade mm. Så alltså det är lättare att handla med, med vapen än att handla med bananer mm. det, det är jättekonstigt mm. och att vi måste, som feminister tror jag på att vi ska försöka titta på den globala säkerheten med helt nya ögon och tänka bort traditionerna mm. För hela tanken kring nationer, militär, kring säkerhet och kring väldigt mycket av hur stater ska förhålla sig till varandra är baserat på männens historieskrivning. Mm. Det är en saga om dominans, om våld, att försöka rycka till sina naturresurser eller annat. Och det där beskrivs ofta som någonting som är allmängilligt eller naturligt eller det är så människan är. Men det håller inte riktigt i dagens värld. Där allting är sammanlänkat. Där nation, industrialiserade nationer inte ska eller vill gå i kring, krig med varandra. Mm. Utan vi börjar få ett allt mer feministiskt synsätt. Och då måste vi uppdatera politiken. Mm. Och, få en... och verktygen. Ja. Mm. ja, men vad bra. Vi kan sluta där. Ja, tack, så mycket. tack så jättemycket. Det blev ett ganska långt avsnitt. Så ja. här får vi diskutera. Ja, här Kanske på klippa eller så får vi diskutera. Ja, tack. Tack, så mycket. tack, tack. hej. Eh, nu är det jag igen efter att... Eller ja, jag var ju med i intervjun med, med Martin också. Eh, nu är det alltså ganska lång tid efter Martins intervju om utrikespolitik och feministisk utri utrikespolitik. Och nu sitter jag här som arga tanten tillsammans med mina systrar Strul som idag är... Sofie och Lin. Och vi tänkte då försöka diskutera det vi hörde. Martin pratade ganska mycket om eh, vapenhandel, vapenexport... Det har vi redan gjort i ett poddavsnitt, så det får ni jättegärna gå tillbaka och lyssna på vad vi har sagt. om. Det är ett hjärtligt bra avsnitt. Ja, faktiskt. Det var, det var vårt första avsnitt. Mm. Och det är jag jättebra. pratar mest, så jag tycker det är jättebra att det, jättebra ja. att det här en Ja, men så nu tänkte vi ta upp några av de saker som Martin tog upp som vi tycker är särskilt intressanta. Ja, vi diskuterade ju lite här vad vi, vad vi tyckte var intressant och... Eh... Något som är väldigt intressant när det kommer till utrikespolitiken som Sverige deltar i tillsammans med andra europeiska länder är ju den här enorma summan pengar som man har betalat till Turkiet och till president Erdogan där. De här pengarna har då betalats till Turkiet för att begränsa flyktingströmmen in i Europa då från öst. Och det är ju en enorm summa pengar. Många av dem som kommer till Turkiet är ju från diverse länder i Mellanöstern. Många flyr i konflikten i Syrien. Många har flytt kriget i Irak och flytt kriget i Afghanistan. Och flyr förföljelser i diverse andra länder. Men som vi har kunnat se, till exempel om man ser dokumentärserien. Exodus, som SVT nyligen sände så ser man ju där hur flyktingar i Turkiet inte har de får inte arbetstillstånd. Så att Turkiet stänger ju in flyktingarna där på ett sätt, men utan någon riktig möjlighet att kunna gå vidare med sina liv. Ja, precis. För de tar sig inte vidare till Europa så de kan söka asyl i länder där de faktiskt kanske kunde ha fått ett liv. Precis. Och de kan ju inte heller gärna återvända, därför det finns inget att återvända till. Exakt. Och i Turkiet så kan de inte utbilda sig, de får inte arbeta, de måste i så fall arbeta svart och kommer ju då i händerna på de som anställer dem och och blir ganska illa behandlade Precis. Jag tänker att det är en väldigt stor summa pengar som Europa betalar ut och det är ju många länder i Europa där de här pengarna hade kunnat investerats i ett väldigt mycket bättre flyktingmottag mm. och man hade kunnat eller i och med att man investerar pengar i ett bättre flyktingmottag så stärker man ju också samhället man stärker det mm. sociala skyddsnätet Pengarna kommer ju läggas på att bygga bostäder, förbättra kollektivtrafiken, mer resurser till skola, till sjukvård. Och, och det blir större kundunderlag för de butiker och andra inrättningar som finns på vad en ort man i så fall skulle stärka ekonomiskt. Precis. Man har ju sett det i vissa, vissa liksom europeiska länder, små samhällen som nästan har dött ut. Men dit har kommit stora, stora ska jag inte säga heller, men där, dit har kommit flyktingar. Där, och där lokalbefolkningen faktiskt har gjort en ansträngning för att ta tillvara på de människor som kommer så har man ju kunnat undvika att samhällen bara försvinner. Mm. Så det, det, det är en väldigt konstig ekonomisk prioritering mm. i dagsläget. Mm. Men det är ungefär som, ser vi dem inte så finns de inte. Så att man betalar för att slippa se och sen blundar man för vad som då händer med de här människorna. Ja, mycket av de här pengarna som tycker. Har fått, eller mycket, men, men det, är klart, det läggs ju pengar på till exempel kustbevakning då, för, att, för att förhindra att folk tar sig med gummibåtar från Turkiet. Och det finns filmer där man ser hur turkisk kustbevakning skjuter hål i gummibåtarna. Det är kvinnor, män och barn. Och det är, det är liksom på den nivån Turkiet har lagt, lagt sig mm. att, att de ska stoppas till vilket, till vilket pris, som pris som helst. Som helst turkisk militär som skjuter ihjäl barn som försöker ta sig över gränsen från Syrien. EU har man ju pratat om att sådana här ekonomiska paket ska skickas till andra länder också. Eh, nordafrikanska länder som ska få ekonomisk ersättning för att stoppa flyktingar. Faran här är ju att det, in, det, kan, vara, det kan vara i vissa länder väldigt instabila regeringar. En väldigt instabil statsmakt. Och att och skyffla in miljontals kronor till dem gör att vi tappar i kontrollen på vad de pengarna används ja. av. Och dessutom sanktionerar vi att de då får tillfångata flyktingar för att de har det i uppdrag. De har fått betalt för att stoppa de här flyktingarna. Mm. Men vi har ingen makt över hur de stoppar dem eller vad som sen händer med de här flyktingarna. Precis. Alltså vi betalar väktare för att skjuta... Sunda gummibåtar med familjen det är ju alltså, det är så absurt det går det, inte det går liksom att fatta nej och just det här att vi sitter här liksom i Fort Europa med alla medel möjliga försvarar oss mot någon sorts invasion som vi inte ens förstår grunden. många förstår inte ens grunden till varför det ser ut som det gör idag så att, ja. och, och dessutom en invasion som skulle vara bra för oss Alltså, bor man som vi gör i glesbygd och på landsbygd, där avfolkning är ett av våra problem. Där kompetens inom olika områden saknas. Där vi kommer inte att ha människor för att ta hand om de som väljer att stanna kvar och bli gamla här. Alltså, där vi, där vi behöver utvecklas och växa om vi ska ha någon så form av fortsatt överlevnad. Ja, och sen måste man kanske förtydliga att den här när vi säger invasion så är det vad folk upplever ja. och vad media skriver. Mm. Men när vi ser på siffrorna internationellt så vet vi också att det är ju en bråkdel av de 65 miljoner på flykt som ens tar sig till Europa mm. och som tar sig till Sverige. Mm. Mm. Vidare pratar ju Martin om Alternativ utrikespolitik? Ja, en alternativ utrikespolitik där vi i Sverige nu har en feministisk utrikespolitik. Och jag tycker att det är intressant det han säger: att det är ju sånt pass nytt begrepp att det verkar som att inte ens regering och riksdag riktigt vet vad som innefattas av en feministisk utrikespolitik. Och där har vi ju vapenexporten som vi redan tagit upp i ett program. Så det kan ni ju lyssna på och se våra tankar kring det. Ja, för, för det han, han tar upp är ju den här att, att i dagens globala värld där information vandrar snabbt så kan vi ju, vi vet ju vilka länder det är som närmar sig en konflikt. Och istället för att göra då som man ofta gör nu att oh, här ser vi en marknad för vapen och så säljer man vapen för pengar som borde kunna gått till annat i det landet men som istället används för att bygga upp en vapenarsenal Och sen understöttar man krisen på andra sätt också. Och sen blir det krig och sen vill vi inte ta emot människorna som flyr. Alltså istället skulle vi se en feministisk utrikespolitik. Skulle ju reagera på de här tidiga signalerna på ett helt annat sätt. Ja och han säger ju också det, att det finns ju, det finns ju mönster. Så att för de som arbetar med de här frågorna så är det ju inte... Som säger, det, blir, det är inte en naturkatastrof som kommer från ingenstans. De har fakta, mm. svart på vitt, vad det är som sker i olika länder. Mm. Och där, därmed är det också så himla konstigt att vi inte kan avvärja konflikter på ett bättre sätt än vad vi gör idag. Och en sak som är viktig där är att västvärlden, när de, man försöker gå in i länder på något annat sätt än med krig och konflikt... Så går man ofta tillbaks till det gamla, patriarkala, koloniala sättet. Nu ska vi komma och lära er hur ni ska göra. Det funkar ju inte. Ingen, inget land med självkänsla vill att ett annat land på något sätt som helst ska komma och tala om hur, hur man ska göra. Så man måste hitta andra former av verktyg där... där, där Coaching snarare än hjälp. Gemensamma projekt. Mm, resonemang. Ja, dialog, vad är det ni behöver? Vad skulle vi kunna bidra med? Vad vill ni göra själv? Hur vill ni göra det här? På ett tidigt stadie. Och också som man kan se liksom, i krig. När, eller i konflikter. När, när andra länder går in och beväpnar vissa grupper. <laughs> så tappar man ju också en väldigt stor del av befolkningen Man har, de har inte en chans, kvinnor, barn och alla, alla de män som inte vill ha en konflikt de har inte en chans att säga till att stopp och belägg det här, vi vill inte ha det här till vårt land det är inte det här vi vill ha utan det är ju en liten grupp människor med mycket makt och kanske mycket pengar mm. som kan styra in ett land på en helt livsfarlig bana, där resten av befolkningen då bara får sätta sina liv mm. till mm. Mm. Och, och det är ju, en sak är ju det här som händer i andra länder och där vi kan sitta här i trygghet och titta på det och, och bli upprörda över det som sker men ändå slippa liksom konsekvenserna. Eh, men en, vi har ju en fråga nu som är aktuell där vi riskerar att faktiskt hamna mitt i det här själva. Ja, det är ju världlandsavtalet som rustades genom mm. vilket alltså innebär att NATO har rätt att öva på svensk mark det är snart valår igen vi vet inte utfallet av det och vi vet inte om de som är för ökat NATO-samarbete eller för svensk NATO-medlemskap går framåt i rustningen vi vet inte vart vi kommer vara om några år men där tycker jag det är viktigt att man tänker verkligen tänker igenom vad händer den dagen vi kommer att ha konflikt med ett annat land på svensk mark. Mm. Och vad händer den dag då missiler går från Sverige in i ett annat lands territorium? Mm. Om USA placerar missiler i Sverige och skickar till Ryssland för att tala klarspråk så är det ju inte USA som kommer få ta emot Rysslands motmissiler. Det är ju Sverige. Det är ju de bombplattformarna, flygplatserna. Platserna som Ryssland i första hand kommer att attackera för att få stopp på den direkta elden in i sitt land. Och det kan vi ju hamna i utan att vi överhuvudtaget har någon som helst konflikt i det läget. Mm. Vart flyr vi? I ett Europa som vi i det laget har bestämt sig för att inte längre var i EU. Utan varje land för sig själv. Gränserna är uppbyggda. Mitt pass kanske brinner upp. Ja, vad gör, det, vad gör det med civilsamhället? Mm. Det är det också som att det är inte krig som det var krig en gång i tiden. Det är liksom inte en Nej. front, det är inte soldater som står ansikte mot ansikte och okay, några meter ifrån, sådär. men mm. alltså, kriget har ju förändrats. Mm. Det har ju blivit en helt annan karaktär. Mm. Och är det, vill vi bjuda in det till oss här. När vi ändå på något sätt... Många kämpar med nebbor och klor för att skydda Sverige. Men, men det är inte att skydda Sverige att bjuda in vapenmakt och konflikt. Nej, Det är ju den stora motsatsen till det. Mm. Så en feministisk utrikespolitik som vi ser det... Det innebär ju att man inte är med i NATO. Det innebär att man öppnar gränserna och tar emot asylsökande. Kanske till och med underlättar för dem att komma hit... Och man istället för att satsa på vapenexport till länder där man ser att en konflikt är på gång så börjar man ha dialoger och hitta verktyg för hur man ska förebygga, man ska upptäcka konflikthärdarna, man ska förebygga dem. För precis som vi pratade om tidigare när inte mikrofonen var, så, var på, alltså den, den vanliga människan vill ju inte ha krig. Man vill leva sitt liv i trygghet. Man vill inte ta över sin grannes trädgård. Och man vill inte behöva skjuta sitt barns förskollärare heller. Nej, som det faktiskt blir i konflikten. Ja. Tyvärr. Alltså, ja. Så framför en feministisk utrikespolitik. Absolut. Och något positivt som ändå händer, och som vi som vi också hör här, är väl att utrikesdepartementet. Är ju väldigt framstående. De jobbar på bra med sin feministiska politik mm. i det stora hela. De får mycket skit för att de har en feministisk mm. agenda. Mm. Men nu har vi också en plats i FNs säkerhetsråd. Mm. Och det är ju väldigt fint att vi som en liten nation. Men vi är ändå en progressiv nation. Och vi har ändå... En maktposition där. En maktposition där. där. Där vi kan påverka. Vi kan trycka på. Vi kan... Kanske försöka leda in nationer som är ute på lite tunn is, att backa tillbaka till land och säga, okej, okay, hur löser vi olika situationer i, i våran region? Eller som Martin tog upp, eh, helt enkelt börja reglera handeln med handeldvapen mm. är ju ett jättebra första steg att förhindra en hel del konfliktstarter och eh, de, den här typen av konflikter som du pratar om, att man inom ett och samma samhälle utser varandra till fiender mm. för att man råkar höra till en annan ja You name it. Ja, vi ser alltså fram mot en, en ljus framtid med den feministiska utrikespolitiken. Och det känns ju faktiskt skönt med tanke på hur världen ser ut i övrigt. Mm. Absolut. Då, tack för den här podden. Tack Sofie, tack Lind. Tack själv.